Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillah fala mudilla ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم tentu ada rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah. Pada malam ni kita sambung pengajian kita dan pada malam ni yang kita nak sambung ialah berhubung dengan tauhid uluhiyah. Uh, Mengulap kita telah setuh sikit berhubung dengan maksud tauhid uluhiyah. Uluhiyah di mana ilah Ya kita sebut selalu dalam mengucap dua kalimah syahadah, La ilaha. Dan pada ilah itulah terbit kalimah uluhnya, ilah mana Tuhan. Kalau uluhiyah ni mana ke Tuhan? Dia jadi nama terbit. atau dalam bahasa Arab dia panggil Mustaf. Maksud dia ialah kita mengatakan bahawa hanya Allah sahaja kita sembah. Itu maksud tauhid Dan selain daripada itu, kita tidak akan memperhambakan dia. Kita tidak akan sembah dia, kita tidak akan taat. Kita tidak akan patuh, kita tidak akan setia, kita tidak akan kasih, kita tidak akan sayang dan kita tidak akan hormat sebagaimana yang kita sepatutnya beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu maksud tauhid. Akhirnya kita nak belajar sama-sama. Dah cuma mungkin ni teknik pembahagian supaya kita mudah faham. Apabila kita kata tauhid uluhiyah, kita kata hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan tidak ada selain daripada Allah yang boleh kita sembah dengan penuh keikhlasan. Sembah saja tak cukup, taat saja tak cukup, tapi dengan ikhlas Kadang itulah uh, supaya amalan kita yang kita lakukan betul-betul jadi taat sungguh-sungguh dengan ikhlas kalau taat tidak ikhlas tak jadi ikhlas tidak taat tak jadi jadi dua-dua sekali ialah ifradullah taala bil ibadah wa ikhlasuddin hanya kita sembah Allah sahaja dalam hidup kita dan kita sembuh ikut patuh dengan penuh insyaAllah kita akan tengok masuk uh, ibadah di depan dan dalam, dalam ibarat yang naik ialah kita sebut Tauhid Uluhiyah ini ialah seseorang yang melakukan amanah perbuatan dia atas dunia ini sama ada semayah kau posok, kau zakat, kau hajinya ialah semata-mata patuh dan ta'at pada Allah Dan tidak ada selain daripada itu Kan itu maksud Tauhid Tauhid uluhiyah Atau tauhid ibadah Sebab apa dah kata uluhiyah? Karena nismah pada Allah Pada Tuhan Kenapa tauhid ibadah? Ialah karena Apa yang dibuat oleh manusia Oleh seseorang muslim itu Dinamakan ibadah Sama ada rizmah ya? Atau puasa atau haji atau kurban Benazah kasih takut harap tawakal apa ni rubah waruh suka sangat nak sangat cinta sangat pada Allah dan takut ngeri pada Allah berdoa semua ni dia kata ibadah jadi ibadah dalam scope Islam ni ialah secara mudah setiap aktiviti yang kita buat sama ada kecil ke besar, sama ada duduk dia ke gerak sama ada malaik ke siap, jaga ke tidur semuanya yang kita buat menepati hak Allah hak Rasulullah Allah. Bahawa, yang kita buat dengan penuh ikhlas maka dia jadi ibadah kepada Allah hatta benda-benda yang yang harus pada asalnya adat pun boleh jadi ibadah siapa apa ni suka makan siapa tak makan semua orang makan hidup atas dunia makan ni kadang-kadang jadi adat dan kadang-kadang dia bertukar jadi ibadah kalau kita lapar kita makan tu adat tapi kalau kita makan lapar kita makan kerana nak jaga kesehatan untuk mengabdikan diri pada Allah jadi ibadah sikit ya, benda-benda baru tu supaya kita selalu buat misal atas anak sekolah pagi-pagi orang oh, ada anak lagi lah ataupun orang ada cucu atas sekolah pagi-pagi kebiasaan ada tapi ada tu betulkan jadi ibadah kalau kita hata tu niat ni tugah aku kerana nak menyampaikan ilmu kerana Allah subhanahu SWT nak beri ilmu pada anak atau pada siapa sahabat, sahabat jadi ibadah Benawak tulang buat. Ya, benar, -benar tulang. Pagi-pagi, setiap orang yang ada kerja, dia tu pergi kerja. Kerja ni ada pada kebiasaannya. Dan adat ni, dia tukar Boleh jadi ibadah. Apabila kita melakukan amalan kita itu kerana menjunjung kita perintah Allah. Kerana kerja mendapatkan rezeki adalah salah satu tuntutan Ya Allah subhanahu wa ta'ala tugas pada setiap orang supaya dia dapat sara hidup dia dan orang dibuat tanggungan dia. Kalau dia buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah suruh, dia patuh kepada Allah tadi, maka amal itu jadi ibadah. Dia bertukar. Ibadah, dia bertukar adat bertukar jadi ibadah. Kadang-kadang, sekarang kadang ini uh, masyarakat kita boleh jadi dia tidak Dapat uh, menyelami Kanda ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Selain Hak kita biasa dengar Ialah ibadah tu uh, Semayah, puasa, zakat, haji Hak tu betul ibadah Betul bukan salah Tapi ibadah di dalam Islam Ialah semua aktiviti yang dilakukan Oleh setiap orang Semata-mata untuk mencapai rata Allah Dia kena dengan jalan syariah Dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia jadi ibadah. Dan semua kerja-kerja tadi dibina atas asas ikhlas kepada Allah. Baik. Kalau kita semaya tidak ikhlas kepada Allah, tidak jadi ibadah. Allah tak kira. Kalau kita kerja pun tidak ikhlas kepada Allah, tidak jadi ibadah. Boleh doa, doa kita boleh. Tapi tidak jadi ibadah. Begitu juga danlah memohon doa danlah takut kau kita. kita tidak boleh memohon kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala sama ada yang diperbuat tadi nabi atau malaikat atau siapa saja karena itulah Allah Subhanahu wa taala dia sebut di dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar kita dalam doa iftitah yang selalu kita baca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sema'yaku atau solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Siapa Allah? Tuhan semesta alam. La syarikalah. Dalam semua sekali ibadat, hidup, mati tidak aku lakukan syirik terhadap Allah. Aku tidak akan menduakan Allah dalam hidup aku. Syirik-syirik ni ialah buat wadu. Semua Allah dan semua yang sesuai pada Allah. Kerana Allah kata kerana orang lain kata. Syirik. Syirik-syirik ni kosi. Asalnya rakyat kosi. Serekat. Serekat ni lebih pada seorang yang ada seorang yang orang panggil tak sereka. Nah, serakat-serakat ni dia bukan lebih daripada satu. Satu so, dua ke atas. Jadi kalau kita sebagai pekerja, pun, kalau dua token kita lewak kerja. Dua dua dua token, kita sorak kerja, boleh buat kerja. Nak kerja ke token mana? pandang nak ambil gaji kalau token mana? Nah. Dua. Jadi dalam dalam dua ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak merelai seseorang itu dia kita apa ni mensyirikkan dia dalam semaya kita kerana Allah kerana relai. Begitu juga dalam ibadah haji kerana Allah kerana relai. Dalam hidup kita, dalam hidup kita kerana Allah kerana relai. Mati kita kerana Allah kerana relai. Tanda. Betul. Mati hanya kerana Allah. Mati hanya di Allah kerana tu Allah pesan jangan mati kecuali mati sebagai orang Islam makin sebagai orang selatu mati kerana Allah hidup juga kerana Allah tak boleh kerana orang lain kalau kerana orang lain jadi sini ibadat juga kerana Allah bukan kerana orang lain salat juga kerana Allah bukan kerana orang lain ha, kerana itulah wabizalika ubirtu begitulah aku diarah jadi Aku disuruh, umirtu aku diarah atau aku disuruh atau aku diperintah itu boleh terjemah dalam bahasa kita. Umirtu tu makna aku diperintah. Makna siapa? Saya. Saya yang baca, saya buat perakuan. Begitulah aku diperintah. Lagu mana? Supaya semaya, semaya puasa, semaya apa ni semua amal ibadat, kegiatan dalam hidup dan mati ni hanyalah untuk Allah. Perjuangannya untuk Allah tak ada perjuangan untuk lain kalau kita letak semua ni Allah dah datang maka hak lain tu sebenarnya sendiri kita buat jadi diterima oleh Allah sebab semua perkara yang Allah subhanahu kalau kita buat kerana dia, hak lain tu dia suruh juga Apabila hak lain tu dia suruh masuk di bawah dia dia nak je ialah kerangka atau ikut kerangka dia Jangan ikut kerangka selain daripada Allah SWT Dalam konteks ni lah dia kata Tauhid ni lah Hak paling awal dan maaf Uluhiyah ha? Hak zahir, hak patin Hak ni Kalau betul sini insya Allah betul lain Kalau tak betul sini, hak lain memang tak betul Jadi persoalan yang besar Dalam masyarakat umat Islam ni ila persoalan tauhid. Bahagian. orang ore beriman tak beriman nak setId. Hak ada Allah kalau tak terima hak ni tak jadi. Sebagaimana orang musyrikin, kita baca dari tauhid rububiyah dulu. Semua orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sakaga pun kalau tanya siapa orang nak buat buah mi langit ni Tentu mereka kata Allah Baik Apabila Allah nak buat maka semua dia Ikut dia Ikut dia sini lah Ramai orang kata saya ikut Karena itulah Tauhid ni lah yang dibawa oleh semua para nabi Dan rasul-rasul Dan tauhid ni lah Yang maksudnya Yang kita ngucap La ilaha illallah Sini dia duduk sini kerana itulah apabila kita bicara tauhid pokok sekali ialah la ilaha illallah apabila kita sebut la ilaha illallah kita napis semua buat semua la buat la la ni tidak la ni tidak ada lagi ilah mananya Tuhan tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar illallah selain Allah jadi apa makna dia? maknanya kita tidak ada ruang dalam hidup kita nak kasih, nak turut, nak sayang, nak ikut, nak taat ah, kepada sesiapa pun selain daripada Allah sebab apa? sebab dia nak beri pada kita segala-galanya dia beri pada kita kehidupan dia beri kita hidup dari kita macam-macam Dunia semua sekali Dia yang buat belakang Sepatutnya manusia Semua dia Allah kita Tengok dalam masyarakat kita ni Orang yang muka sikit Angolik dan Orang Arab dulu ni dia buat perumpamaan Dia kata Manusia ni uh, Dia banding dengan anjing Kita buka kuasa dah Dia kata ke mana Jawab kalbaka yatba'uka ni perupakan orang arah atau dia peribahasa dia dia kata jauhakal baka yateba'uka mukna pelapa anjimu tu baru dia turut mana penglamin kita lah kita tengok kita tak tak rasa tak rasa tak tak <tuk> nah, anjim ni dia kata dengan tua dia tu kalau dia lapar dia belik kaki lagi kita tak rasa anjim kita bayar kucing kan Kucing lebih kurang Kucing ni Kalau te, Kalau dengar Tuan dia buka teh Apa ni Makanan dia tu Benda rumah <tuh> Supaya lebih kurang lah Tak banyak beza Kucing dengar ni Tapi orang Arab dia buat Sebab orang Arab ni Perani Apa-apa kita tak boleh perani Masa pun boleh Barang tu Perang lah nak perani Cuma kalau terani Kat sehub kat orang Kata ustaz je hari perani bagaimana boleh pada masa anda tak tahu hendak gigih. Kalau kita duduk dalam hutan ke, bagu perang boleh hamba bila terbuah ke, dia dia carok tuai. Eh. Annye ni. jadi dia kata jauakan ba yitbak. Dia kata kelapa. Annye itu dia kata ngoleklah so, betul betul. Baik. Kalau kita kata tengok tu dah apa ni perumpamaan yang dibuat oleh orang-orang Arab zaman dahulu? Maka sepatutnya kita lebih lagi daripada dengan, lebih daripada apa ni lebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala buih segala-galak kita. Ha, karena itulah konsep ni. Kemudian uh, banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah mengajak setiap orang supaya beriman dengan Allah antara lain ialah ayat dalam surah Baqarah ayat 21 dengan ayat 22 ayat ni ini A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayuhan nasu'budu ladhi khalaqakum wal ladhina min kablikum la'anlakum tattaqun ja al ladhi ja'ala lakumul arda pirasha wassamaa binaa'a wa anzala minas samaa imaa'a fa akhraj bihi min at-tamarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi al Ayat 21 hingga 22 maksudnya ya ayyuhan hai manusia ubudu rabbakum semulah tuhan kamu allazi khalaqakum yang telah mencipta kamu wal ladzina min dan orang-orang yang yang dia juga telah mencipta orang-orang sebelummu La'allakum tattaqun agar kamu bertakwa Al-lazhi ja'ala lakumul arda firasha Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan Was-sama'a bina'a Dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'a Dan dia menurunkan air hujan dari langit Fa'akraja bihi minas samarati rizqan lakum lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu fala taj'alu lillahi al-dada kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah jangan syirik dengan Allah wa antum ta'lamun jadi sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita kita adalah hanya semua Allah dan tak boleh syirik kerana itulah syirik ni merupakan lawat pada tauhid uluhiyah. Karena itu dipanggil tauhidul ibadah. Ayat yang lain lagi wa ibudullahi wa la tusyriku bihi syai'an. Ah. Adalah kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali syirik terhadapnya walau sedikit pun. Wa bil ihsana dan hendaklah kamu berbakti terhadap dua ibu bapa. Wa bizil qurba dan kaum kerabat yang terdekat, waliyatama Anak-anak yatim, walmasakin dan orang miskin, waljarizil kurba dah jiran yang dekat, tetangga yang dekat, waljaril junubi dan tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi dan teman sejawat, wabnisabi dan orang yang uh, tersekak di dalam perjalanan, wama malakat aimanukum dan orang di bawah tanggungan kamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah tidak suka pada orang-orang yang membangga-banggakan diri. Sini ini adalah uh, suatu kewajipan iaitu yang pertama wa ibudullaha wala bihi syai'an. Hendalah kamu semua Allah dan jangan syirik. Sini pokok masalah, eh, pokok perkara. Kalau sekiranya seseorang syirik terhadap Allah dia tidak ada nilai walaupun berkhidmat buat baik, -baik pada dua ibu bapa pada jiran tetangga pada anak yatim kepada jiran jauh kepada sahabat atau kawan dalam pe, apa dalam profession orang-orang yang seka apa ni orang yang terkenal dalam perjalanan tidak ada guna Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala letak wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah hanya obsas sekali wa ibudullah wa la tusyriku bihi dia ni pokok dalam hidup. Kalau itulah semua hak lain dia gatal sini. Kalau hak sini betul, hak lain jadi ibadah. Kalau hak sini tak betul, hak lain jadi abu angin. Kan tu, tuan-tuan, uh, ini yang kita panggil tauhidul ibadah atau tauhid ubudiah, Dan dia ni lawan pada sini. Tauhid tauhid ni lawan sini. Ayat lain ialah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsan ini ayat dalam surah isra wa'budullaha wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana Allah telah mewajibkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain daripada dia dan hendaklah kamu berbakti terhadap kedua ibu bapa. Ibu bapa ni ialah duduk selepas Allah. Kalau kita nak kira atas dunia ni tidak ada manusia yang paling hampir, paling berbakti selain daripada ibu bapa. Tapi walaupun begitu besar jasa dia kepada anak-anak, Allah letak Allah dulu. Ah ha, ni kedudukan ke dia. Kemudian eh uh, seni kita tengok kedua-dua perkara ni sering dilupakan oleh manusia. Ngapa manusia lupa? Manusia lupa mengabdikan diri kepada Allah dan lupa juga untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Lupa kerana tu Allah besar. Baik. Kamu dia ayat surah Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqullauma kalau sekiranya salah sorai daripada keduanya. Ayah atau mak. Atau kedua-duanya telah lanjut usia. Tua. Nyanyi. <tuk> jangan kata uf. Oh. Awak oh, ni nak jadi benar ni. Orang muda dengan orang tua. Orang tua ni dia nyanyi. Apa? Kata oh. eh? uf. <tuk> Dan jangan jizukah. Wakulahuma kau lang karima dan ucaplah dengan ucapan yang sopan, yang sebaik baik yang mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pesek pada manusia jangan mengabdikan di selain daripada Dia. Ini satu kewajipan. Dan juga berbakti terhadap ibu bapa. Dia khas ini. Dia letak sekali. Orang yang berbakti pada Allah sebenarnya dia akan berbakti pada kedua ibu bapa orang yang berhak kedua ibu bapa berbakti pada ibu bapa sepatutnya dia memahami mengabdikan diri kepada Allah sepatutnya kedua-dua tidak berpisah kemudian Bapak sini Allah Subhanahu wa taala sebut kalau kedua ibu bapa atau salah seorang dia tu tua atau apa ni kedua-duanya tua jangan kata tu oh. kau ibu bapak ni Allah jangan kata tu oh. Kalau kau ibu bapa ni lahir kata oh ke Allah boleh kata. Ah oh. ini ha, dia panggil ngaji, de kiasul aula. Kalau sekiranya ibu bapa yang melahirkan kita, dia tidak buat kita pun dia melahirkan, ya? jaga kita, hok dalam sebelum duduk dalam bendit tu siapa jaga dia? Tak jaga, tak tahu siapa nak jadi anak siapa. Kita tak jadi tak nak jadi anak siapa. Sok tu Allah jaga. Jadi, kalau sekiranya ibu bapa tu, Sok jaga sepakat tubik dunia aja. Jangan kata, oh dah. Maka Allah tak buat daripada awal. Boleh kata, hell. Oh, tak benar-benar But... ah, Ni dia panggil tasir. Yeah. Tak okey, banyak hell lah ni. Hmm. Oh, Akak beda-beda. Eh, orang pegang dengan Allah Taala. Siapa pegang dengan Allah? Eh? Kalau zaman Nabi, tengok orang pegang Nabi, dia pergi Allah Taala. Ah, kena. Orang hendak tawai Nabi tu tawai Allah. Orang pegang Nabi tu pegang Allah. Ah, ha. tak nampak orang pegang dengan Allah Khabar-khabar mati. Allah nak tengok dia ya, orang ni tak sedar mana. Jadi kalau sekiranya kita tengok... Apa ni... Sini... Orang ni... Kalau sekiranya orang ni boleh kata... Oh pada mak ayah dia... Ya dia tengok secara langsung... Maka kemungkinan eh, orang ni juga akan kata lebih pada tu, daripada Allah. Tak seorang ayatlah juruh. Kalau orang kata... Eh apa juruhnya Allah. Dah... Tak kata oh sekali lagi, sekali abuk pada allah. Tapi mau kata oh macam, tak jauh juga. Engak allah lain kata oh. Di <laughs> situ aja. Kamu dia wanatan haruma, jangan jukko. Oh ni, na, nah, mula-mula jangan kata oh dia jangan jukko. Tak kalau jukko, dulu lebih pada oh. Jangan jukko. Wa kullahu ma qawlan karima. Dan ucaplah kepada kedua mereka Dengan ucapan yang sangat mulia Jadi tuan-tuan Kalau sekiranya, kalau sekiranya kepada Allah Kepada ibu bapa Allah suruh kita kecek Ya mole, ya, ya jomil Maka apa lagi kepada Allah Subhanahu SWT Obwi kita Buat kita macam-macam Amur ada terbaca kemari Dia kata Kita ni betul tu kau kita kecek dengan Allah. Lisa dia kata. Apabila kita sembahyer Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar. Eh dia kata cuba kita cek mula. Betul ke kita kata Allahu Akbar tu kat mulut kita dengan hati kita? Allah ni besar semati kat kita. Dia dia dia amuk kata Anna gitu. Dia kata kita pun perhati juga dia kata betul ke kita ni hati kita ni serupa mulut kita. Abilah kita kata Allah lah paling utama dalam hidup kita. Tak tu hok kita kata dalam hati. Ya. Aku cuba tanya dia dekat. Sapa ke serupa mulut? Sebab sapa sapa serupa kita kata tu betul. Kalau tak sapa kenapa betul? Begitu juga kita kata ha? Aku mahu pelindung Aku mahu pelindung dengan Allah Dari syaitan Pak dilaknat dirjam Pak tuak kita kata Eh betul-betul semua kau minta pelindung dengan Allah daripada syaitan Kalau syaitan tu jadi ikut, Eh banyak orang yang menenggu sakit tapi apa nak berkasi lah kata-kata. Hak oh, kita baca. Sikit. Baik. Lepas tu apabila kita kata. Dia kata baca lah ayat mana pun. Hak oh, kita baca dari semua ayat. utamanya dia kata. Betul pun kita. Hak kita kata tu dengan hati kita. Kalau tidak. Tak betul. Kena betul lah dia kata. Supaya kita kata. Dia kata. Wajah Wajah tu wajahnya lalilazi fatras samawati wala aku hadapkan muka aku ni kepada Allah tak buat lain bohong betul kamu hadap kepada Allah dalam hidup ni pada Allah betul ke ngada Allah ada di mana ikut pakat Allah kalau boleh buat dia kata macam ni jadi kalau seperti ini ini kadang-kadang kita uh, apa ni boleh make balik bande? Ada ko kita ni sapa ada kita paham? Dan siapa hok kita paham tadi? Hok kita rasa dan kita buat. Kan tu dia kata apabila kita tak sapas situ, memahami dan merasai, hok kita kata bismillah dengan nama Allah aku nak buat perkara ni, maka dia tak mari. Tak mari ciliga dalam hati, maka apabila tak waj ciliga dalam hati hok kita buat tu Asin ni lah dia kata la kuburan tu. Apa ni amal-amal kita. Kan tu ada seorang sahabat dia kata. Orang tanya dia kata berapa lama dah hidup? Eh, dia kata 60 tahun tu. Kan dekat kita. Lah. Buat apa lama dah hidup? 60 tahun. Tapi hok berapa lama dah akil baligh? Akil itu apa? Tak <tuluk> dok 15. <tuluk> Tinggap apa? 55. Apa 45 bodoh dah. Dia kata dalam 45 tahun ni dia kata agak-agak ya kita katakanlah kita sembahyang. Uh, kita yakin ke Allah itu uh, baik? dia kata tak leh yakin. Ha. Dia kata kalau aku tahu Allah pimus sekali saja amalan tak kira apa aku rasa cukup lah. kalau sekiranya kita yakin tahu Allah waktu ketah orang ke ketahkan kata tu dari sana oh kamu amal kamu diterima dia kata pada waktu okay. sekali tapi dia kata wala sebanyak mana pun kita buat orang kita buat ni tak tahu lagi Allah kerima kerana itulah kena kena kita berada dalam keadaan bimben bimbang amalan kita ditolak dan kita harap sungguh amalan kita walaupun uh, kita rasa kita boleh berhenti lagi kita sendiri berat tak sempurna apa ni Allah kerima kemudian kita tengok lagi Qul ini umir tu an'abudallah mukhlisallahu deen wa umirtu an akuna awwalal muslimin katakanlah aku ini diperintah supaya mengabdikan Allah dengan penuh ikhlas dan aku diperintah supaya aku mula-mula guys ini ayat Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian kita tengok hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata Rasulullah ni bersabda kepada Muad bin Jabal dekat ayah Muaz Muaz ni soaga apa ni pemuda dia dalam umur 30-an mati awal sahabat Muaz bin Jabal matinya awal ha. dalam umur yang muda tu dia telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qadhi kiamat tok qadhi tok qadhi ni kalau kita kodi dulu dalam bentuknya ialah sebagai wakil wakil Rasulullah. Mana dia lah orang yang mentadbi. Kodi dulu. Kemudian pengertian kodi kospik, kospik, kospik, kospik, kospik, kospik. Jadilah kodi nekuh. Akhirnya, kodi dulu, kodi ni, asal zaman Rasulullah ialah wakil Rasul. Dia mentadbi. Ment Penterbi pada satu wilayah. Kemudian berubah nama Gubernur atau Amir Itu berubah dari segi nama Asalnya Qadi Qadi ni maksudnya Ialah orang yang boleh menyelesaikan Orang yang perlu menyelesaikan semua masalah Sama ada masalah Nikah cegah ke Masalah apa ni perkelahian ke Masalah apa-apa sahaja Dia lah boleh menyesal masalah masyarakat Tu Qadi Jadi dia dalam bahasa bahasa muda Zaman Rasulullah Apabila dia Rasulullah al-Athib dia kodih, dia pemerintah situ. Ha, kita lah ni, Tok Kodih tu jadi speed dah. Ha. Dan kita Tok Kodih dan Tok Hakim pun lain. Tok Kodih, dia buat-buat nikah cenggah dah. Eh, Kalau Tok Hakim tu boleh cari hal-hal bukan hal lain dah. Eh? Ha. Besar Hakim. Kata nama Hakim. Agak nak tak sejari tok koti, tok koti nak pot lempa atau ake itu nak apa sih? Tidak nak pot lebar benar. Ada baik. Ni hadi ni hadi Muaz bin Jabal. Dia kata, anda katakan ala kepada ahlil kitab kita, fal yakun awal mata dohum ilaih Azza wa Jal. Jadi, jika mereka tahu Allah, maka beritahu mereka bahawa Allah telah menetapkan kepada mereka lima rakaat shalat jadi, jika mereka melakukannya, beritahu mereka Allah telah memaksakan mereka untuk membayar zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang miskin. Jadi, jika mereka memberikannya, mereka akan mengambil daripada wahai orang kau ni akan pergi tempatmu ni akan ada kaum ahlu kita. Maksudnya ada orang Kristian dan juga orang Yahudi. bal yakun awwala ma tad'uuhum ilai ibadatallahi as-sawa mula mula tak mungkin sejuk ialah supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah masuk Islam dulu apabila mereka tahu lima Islam maka beritahu kepada mereka Allah telah ke atas mereka lima kali semaya pada hari dan malam mereka Apabila mereka buat hal tu maka ambillah fardu daripada orang yang kaya dan beri kepada orang miskin, orang fakir. Sini nya daninya engkau akan pergi jumpa dengan anu kita. Anu kita ni alih orang yang ada kitab, iaitu orang Kristian kalau dia ada kitab Taurat dan Injil bagi orang apa ni Zabur. Semua ni kitab Taurat, Injil, Zabur ni untuk orang Yahudi belakang. Alo kitab ni. Cuma hok ni nama Yahudi, ni, nama Kristian. Asal semuanya orang Yahudi belakang tu. Fa akhbirhu, fa lyakun awwala mata tad'uhum ilai. muna kamu kena seru ialah ibadatullah azza wajalla. Beribadat pada Allah. Apa apa di sini panggil beribadah kepada Allah. Dia tak kata mengucap dua kelima syahadat beza sikit di segi bahasa hendaklah kamu ajak mereka mengabdikan diri pada Allah sini nak maksudnya ialah mula-mula kabus surat ialah ajak mereka masuk Islam masuk Islam dengan mengucap dua kelima syahadat dan lainnya apabila faizah arifu faizah arifu faizah arifullah apabila mereka tahu Allah berima dengan Allah فَأَخْبِرُهُمْ مَكَ بِعْتَوُ لَا أَنَّ اللَّهَ khamsa عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي يَوْمِهِمْ وَعَلَيْلِهِمْ Allah fardu semaya. Ibadat sini bukan semaya. Dia beza. Ibadat sini ialah ibadat masuk Islam. Masuk Islam ini ialah mengucap dua kelima syahadah. Dan mengucap dua kelima syahadah ini dia panggil تَوَحِيدُ ibadah. Haa. Apabila mereka ni terima tawahidul ibadah... ...barulah... ...apa ni... ...beritahu mereka Allah... memperduka semaya lima waktu sehari semaya. Ni hadith ni ni... ...ialah hadith... ...ya Rasulullah SAW duduk di Madinah. dah. Hadith ni ni. Dalihnya lah ke mana? Dalihnya ialah... ...Rasulullah SAW... <tuh> Rakyat atau cerita supaya ambil zakat Zakat ni Dia dipertulukan pada tahun kedua hijrah Dia tu dia kena tengok sejarah Jadi apabila sebut zakat ni Zakat ni ialah diambil pada tahun di, Diwajibkan kepada Pada tahun dua hijrah Dia setuju sekali Wajibkan sekali dengan puasa. Itu satu hadis. Hadis yang kedua ialah Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az juga. Ya Mu'az Atadima haqullah ala ibadih Min al-ibad Qal Allah wa Rasuluhu alam Qal An ya'buduh wa la yusriku bihi syai'ah ma haquhum alaih Qala Allah wa Rasuluhu alam Qala Alla yu'adribahu maksudnya rasulullah bertanya muad ni ketika rasulullah uh, muad duduk atas kuda atau bagal rasulullah depan de memboceng kalau kita kata ganda ada ganda muad dari belakang Hah? ada hadis ni banyak kuntur di pandi sallallahu alaihi wasallam tapi kita ambil isi dia dia kata ya muad mengtahu ke apa hak Allah berkata habal Rasulullah ni belah-belah jalan dia pengajar. Kita kalau belah-belah ngajar tak ngat tak jelas. Ni cara-cara pengajar yang berkesan. Belah-belah jalan ilmua. Cara ni cara ngajar dengan bertanya. Dia mu'aq, mu tak tahu bagaimana Rasulullah tanya. Tapi Rasulullah wa sallam daripada soalat tu dia nak wayak. Ya mu'ad, mu tahu kepada Allah. Jadi Mu'ah jawab, Allah wa Rasuluhu A'lam. Allah dan Rasul saja yang lebih tahu. Jadi sini Mu'ah ajar kita beradab dengan Allah dan Rasul. Kalau Rasulullah tanya, walaupun kita tahu, kita kata Allah dan Rasul lebih tahu. Bukan kita tak tahu. Sahabat-sahabat dulu bukan tak tahu. Ada lagi banyak. Ya Rasulullah s.a.w.tanya, dia kata, tahu tak? Tak tahu. Allah dan Rasul tahu sebagai contohnya, Rasulullah tanya orang-orang duduk di padang Arafah ketika wukuh di Arafah dia kata, kita beri pemanah hari ini semua sahabat jawab, tahu dah di Arafah tu Ya iaitu lagi nama tempat Arafah lalu mereka kata, Allah dan Rasul sahaja yang lebih pentah Rasulullah kata, tidakkan ini Arafah? iya, apa pun tak jawab, takut-takut Rasulullah nak letak nama lain Ha. Kalau Rasulullah letak nama lain Maka kami mendului Allah dan Rasul Agwana Hantu dia tak saya jawab Dia tak duduk Kalau tengok Ni kepatuhan pada Allah dan Rasul Sapa mereka kat situ Saya ingat Rasulullah kata lagi Hari apa hari ni? Tahu dah Hari hukum lah. Agak kebetulan hari Jemaat tak? Tuan, Tuan kata haji besar, haji besar tu. Rukuh hari Jemaat tak ke besar? Sebenarnya, tidak nak ikat hari Jemaat haji besar. Haji ni ada dua je. Ya? kecik sah, besar sah. Haji besarnya ialah haji rukuh. Haji kecek, haji tidak rukuh. Umrah. Orang singgul. Singgul. Baik, kalau kita kata aji aji besarnya aji wukuf dia pada Arafah, haji jumaat. Ha? Jadi kalau hak wukuf tidak hari jumaat jekah? Aji terakhir. Ya? Sebab haa haa ha, apa ni? Umrah ni aji kecil. umrah-umrah ha. ni sebenarnya aji aji aji kecil. Aji kecil, aji besarnya aji Arafah. Baik. Kalau sekiranya logik orang kata wukuf hari jumaat aji besar. Kalau tak wukuh haji haji ha hak kecil ada dalam udahlah hak besar ada sini haji tengah ha tak ada haji tengah ha kerana tu ni istilah ni istilah kita mungkin silap jadi kita tak kira tuan-tuan lagi ni wukuh kena ke hari gabar tak kira dia adalah haji besar al-yaumul hajul akbar Ha, tapi benar ni takleh nak marah kau orang kita sebab orang Arab pun tu je. Kalau bunyi yang hari hari jumaat rukuk ke beloyo beloyo sebabnya sebab mudahlah ya? orang dapat maklumat ni daripada berbagai sumber. Jadi tidak cek sumber tu betul ke kan tidak. Itu yang masalah. Ha, ah kerana tu kita setiap tahu orang pergi buat apa kau pergi dengan tak buat Haji-Gabar tu, Haji besar tu. Lah. Tahun ni, Haji-Gabar Haji, tak tahu. Tapi, Haji besar. Tak sanggup bimbing. Eh? Dulu, Amor dengar, orang kata, eh orang Saudi ni, kalau Haji, buku, ay, mak, dia, dia alis juga, mesti Haji takut mati. Siapa dia takut mati? Boleh enak kau oh, ni, ni banyak-banyak Kurapak pun ajak buat kita Apa biasa orang tanya Sepatut hari ni buku, Tahun ni buku hari jemaat Dia kata Tapi Yang alih hari kami Orang tidak maya alih kita Ibadat ni kata Oi, eh, Ibadat Haji-haji ni ibadat Ibadat-ibadat ni dengan masa Masa-masa ni -masa, tengok bulan Dia tengok bulan Super-pasa juga Haji ni tengok bulan jadi, kalau sekiranya tak masuk waktu, tak boleh hukum. Misalnya, hari Jumaat esok tak? Esok hari Jumaat. Eh, kita tak si wuku hari Jumaat ni, takut mati. wuku air kami, kapal tak mati je, hukum air kami. Apa <tuh> masuk Mati juga. Jadi, logiknya, ai kami tak cukup lagi waktu. Tak masuk lagi waktu. Esok masuk, bolehkan anak-anak lari ke hari Jumaat, hukum air kami. wuku mana? Tak jadi, wuku air kami. Kalau tak masuk waktu no no wayah no, no, orang kita ni tah. Di segi, di segi uh, pemahaman. Eh, mudah percaya. Baik. Jadi Allah wa Rasulullah qala lalu Rasulullah an ya'budu wa yanausriku bi syai'an adalah mereka sembah Allah dan jangan syirik terhadapnya walau sedikit. Hak tu hak Allah kata hamba. Jadi tuan-tuan eh? Kalau sekiranya... orang dalam hidup dia ni dia syirik terhadap Allah, maka dia mencabuli hak asasi Allah. Ah ha, ni aku panggil hak asasi. Ha. Kita sebut hak asasi, hak asasi tak? Allah pun ada hak asasi. Kemudian atati <tuh> mahqhum alai. Adakah wahai mu'a engkau tahu apa hak mereka ke atas Allah? Maka jawab Allah wa rasuluhu Allah dan rasul sahaja yang lebih mengetahui. Qal ada ya Allah tidak akan azab mereka. Jadi sini ada dua bahagian. Yang pertama <tuh> kewajipan ke atas setiap umat terhadap Allah ialah jangan syirik. Mengabdikan kepada Allah jangan syirik. Kamu dia apa pula mereka akan dapat apabila mereka taat kepada Allah, ibadat kepada Allah dan tidak syirik, Allah tidak akan azab. Kita tengok sini tu ada satu ayat. Ya. Yeah. Berhubung dengan ni. Orang ha amalan. Wa minal nasi man yattakhidhu min dunillah. Andada yuhibbum kahubillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah. Tandingan-tandingan selain Allah. Andada ni. Yang disembah selain daripada Allah. Sekutu-sekutu. Yuhibbuhum kahubillah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Agar orang atas dunia ni Allah kata. Dia ambil selain daripada Allah. Dia kasih pada orang tu. Lebih daripada dia kasih pada Allah. Atau serupa kasih pada Allah. Apa nak perhatian? Ramai orang. Dia kasih pada makhluk. Dia sepatutnya. Dia kasih. Dia serupa dia kasih pada Allah. Apabila serupa saja dia jadi syirik. Seseorang yang kasih pada seseorang, sama tarah dia ada, dia kasih pada Allah, maka dia telah buat syirik. Apa lagi kalau dia kasih itu lebih. Sama saja istandeh. Dia kasih pada Allah dengan kasih pada makhluk, maka sini tu sudah syirik. Angkatilah kata jangan menduakan kasih. <tik> ah itu tidak dua kasih, menambah kasih. Ra. <tik> ah. <tik> Kita besar dengan, orang buah-buah ni. Besar dengan kalau suami ada sebagai suami itu berkahwin, maka a uh, bahagian ani bukan semua kan tapi kita dengan sebahagian maka isteri yang pertama bukan isteri tua ni isteri pertama dia kata pakai seorang ajalah nak pakai dia dia nak pakai ama apa ha tak si bermadu nak ambo ambo tak apa dia nak ni tapi ambo tak si bermadu ai sedak bahasa aku mana nak ambil mananya makna mana dia ke apa mana dia tak boleh berkongsi-kongsi Kalau manusia dah hok bahagian boleh tu dah. Tak boleh berkasih-kasih, sama kasih. Tak boleh berkasih, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi dah. Sama macam misal tadi tu. Rasa dapat apa ni kita bersama, memahami. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi tak boleh manusia ni tak apalah ni anak relai, kita anak relai isteri kita anak relai anak sama anak relai berjumpa setempat duduk sebuah bong Allah ni buat kita mana? daripada dia lah hidup daripada gapur-gapur semua sekali dia eh kasih kau relai sama, sama dengan dia saya tak menasak apa situ dah kita boleh memahami Allah buat apa Allah Allah elan ni pun Nah. Kalau tak ikut kita, kita tak wui batu eh. Baik. Tu bukan gapo. Mana kasihukan. Baik. Wal ladzina amanu ashaddu hubba lillah. Dia kalau dia beriman, maka <San> <San> dia adalah lebih mengasihi pada Allah. Walau yara al-lazina zalamu, iz yarawna al-azab anna al-quwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul al-aqab. Shadidul al-azab. Baik. Iztabara al-lazina atubi'u minan-lazina atubi'u minan-lazina atubi'u wa ra'au al-azab wa taqatta'at bihimul asba'u. Waqalladina atubi'u law anna lana karatan fana minhum kama tabara'u minna. Kadzalika yurihimu Allahu a'malahum hasaratatin alayhim wama hum bukharijin minan-naas. Ana ayati ayat surah Baqarah ayat 22. Dia kata: Iz tabarra allatheena tabi'u min allatheena tabi'u wa ra'aw al-'atha wa taqatta'at bihim asbab Ketika orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat seksa dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Nih tuan tuan, org yang ikut org, atau dunia. Org org yang istabar Allah di nafsu bumi nafsu di yang kena ikut ni pemimpin, lah ni kalau. Org tak tak kira lah pemimpinnya Orang Org org yang menjadi ikutnya di dunia, dia di akhirat. Dia kata dia melepah diri daripada pengikut dia. Apabila mereka melihat azab, dia tidak ada dah hubungan antara mereka. Kalau kita katakan duk sai molek kawen ni buruk kawen. Sapa akhirat eh kawen tak ada kena mengenangkan ke demo ni. Sebab apa? Nok azab tu tak tak nak nak tanggung. Pergi suku-suku lah weh. Itu maksudnya ayat ni. Tolong. tolong, Melepah diri. Kau tak seng ni. Hak ni orang. Ok. Hak kena ikut. Kalau kena ikut ni. Kalau kita kata. Pak mimpin. Orang ok. ok, memimpin orang ok. ni. Di dunia ni. Apabila jumpa dengan azab dan depan. Anak buah ni kata. Eh hey, tak saya ikut amal lah. Tak ada kena mengena dia. Dia Kerana tu. Ayat ni ni. Ayat yang memberi peringatan. Kepada orang yang kena ikut Dan juga pengikut Apabila siapa di akhirat Orang-orang yang yeah. Bawa orang tak kena jalan ni Tak sibawa bawa. Sebab manusia ni Apabila dia berkawal atas dunia Siapa di akhirat dia berkawal Anak murid dengan tukung -tuk, Siapa di akhirat Pemimpin dengan rakyat Siapa di akhirat Pengikut Pengikut dengan orang di ikuti Pemimpin dengan rakyat sama-sama ke akhirat tunggu sama-sama mati belaka apabila dia mati dia jumpa di akhirat jumpa tu kata ha, ah baik, ha, baik. waqalan allazina tattabau katalah telah berkata orang peng, pengikut-pengikut lau annalana karatan fanatabarra aminhum kama tabarrahu minna kalau boleh kami balik ke dunia kami akan katalah itu kami tak seikut dia ada kata benar dah dia mati belaka Kemana tabarrau minna. Karena itu Allah memperlihatkan kepada mereka tetapi demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan menjadi sesalan bagi mereka. Wamahum bi karijinaminna dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. tu tuan-tuan uh, tak kira lah nak kata bogu dengan murid panggil dengan ayah moy ayah dengan anak-anak dia akan yeah. berlaku kerana kerana itulah kita di dunia ni tuan eh, kita bawa sampai ke akhirat okey kata eh, kita cuma nila kata sebagai contoh apa sebut orang memilih pemimpin tak kira lah mereka apa ni mana-mana peringkat kalau kita pilih pemimpin mana-mana peringkat maka kita akan bersama dia pada akhirat -ayat. ayat ni dinah tak dinah jadi pemimpin hak boleh bawa orang di akhirat ialah pemimpin yang ikut jalan Allah pemimpin yang tidak ikut jalan Allah dia nak bawa dia betul tak, jelah. tak jelah. Ikutlah sapa-sapa kita ni tak ada dua aja kita ni pengikut sa atau jadi pemimpin kita ikut sapa kata dunia dalam belakang itu ya tentunya kita kena kenal duduk belakang nabi pemimpin kita ialah nabi dia org supo hmm. nak bawa jalan nabi agak tu ya. tidak kata tak kena duduk nak kaya pun engkau Nah, yuk kita, kita nak Kita nabi wayak suye, ada masalah. Jadi, banyak lagi ayat amukupu, amukupu daleh. Kalau terangkan tengok boleh amukupu daleh, daleh ni ayat-ayat mudah ya? uh, Dia waktu lebih indah, indah, indah, indah Cuma dalam hal tu itu kita sebut tiga ayat berhubung dengan hal. Tapi yang allah tu banyak lagi punuk punuk ayat. Maksudnya kau nak cari, carilah lagi. Jadi indeks ni sangat penting. Ha, kepada kita apa, apa nak tunjuk jalan ni. Supaya kita jumpa. Ani, ha, pamif pendera Ayat Nisa. Lepas tu ayat Surah Yunus. Kemudian ayat Surah Ibrahim. Ayat 21. Dekue. Eh? Kemudian ayat Surah An-Nahl ayat 80. Kemudian ayat Surah Al-Furqan ayat 17. Kemudian ayat Al-Qasas ayat 22. Kemudian ayat angkabuk ayat 1 Kemudian arruh Ayat 25 Surah sabat ayat 12 ayat, Surah sabat ayat 31 Kemudian surah safat Ayat 40 Surah apa ni Surah sad Ayat 27 Kemudian surah sad juga Ayat 59 surah ghafir ayat 47 banyak ayat ni kala ayat ni banyak wadai apa ya ayat, ayat tetek apa ni org dik pemi dengan ayat lebih banyak daripada ayat surah surah ni kalau banyak pada ayat langsung semanya como kita ni sebagai umat Islam ni kita tidak ceralah mana benda-benda lain InsyaAllah kita Kita apa ni uh, Sambung minggu depan ni Tujuan Tauhid Kuluhiyah InsyaAllah Ada ada Kemudian minggu depan ni Kalau diizinkan Allah Kita baca berhubungan Tujuan Tauhid Kuluhiyah Kemudian yang kedua Mabhum ibadah Syarat-syarat ibadah Kemudian dia ruku ruku ibadah. Insyaallah. Kita tergantung dulu, dulu insyaallah pada malam ini dan kita akan sambung. Ada apa dah? Ada gangguan seperti ini. Auz billahi minasy syaitanir rajim. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa Subhanakallah wa hamduka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la ilaha illa rahmatullah.